О, якби я змогла народити сина, про якого так мріє Генріх, я була б дуже щаслива. Ви так віддані йому, Кет? Королева похопилася. Вона прийшла до мері не для того, щоб бідкитися, а для того, щоб вплинути на неї. І знову вона говорила, пояснювала, переконувала. Голос її був спокійним, а слова розумними. Мері дивилася у вікно. «Я нудьгую за сафхолком», – тихо мовила вона. «Краще б я не поверталася. Просто прожила б там усе життя». Ці розмови стали щоденними і впливали на мері, якщо не цілюще, то заспокійливо. Катерина сподівалася, що лагідністю і переконанням зможе домогтися того, чого не зміг досягнути Генріх своєю брутальністю. Та коли одного разу вона прийшла до мерії з дорогими тканинами і коштовностями, щоб обговорити питання її гардероба на придане, Катерина сподівалася, що розкіш і близьк сприятимуть гарному настрою мерії. Дівчина категорично відмовилася про це говорити. Коли ж королева почала наполягати, у мерії раптом почалася справжня істерика. Вона ридала, розкидала шовки й коштовності, і кричала, що для неї вийти за Людовіка – все одно, що обвінчатися з прокаженим. І вона радше готова піти в монастир, прийняти обітницю безшлюбності, ніж відповісти «так, валуа». Катерина на силу опанувала себе. Звичайно, прийняти постріг, стати нареченою Христовою – велика честь. Але уявити тебе черницею? Ти брешеш мені, Мері? Брешеш грішно і нерозважливо, і я бачу за цим тільки бажання відтягнути час, щоб обдурити нашу довіру і зганьбити свій рід. Мері здригнулася. Честь роду Тюдорів усе-таки важила для неї дуже багато. Я ніколи не вийду за валуа, ніколи, чуєте? Королева вперше не стрималася і вийшла, грюкнувши дверима. Їй було гірко, що вона не виправдала надій чоловіка, не змогла переконати цю строптиву дівицю. Вона навіть почала розуміти лють Генріха, і їй нічого не залишалося, як написати йому, що не в змозі здолати спротив непокірної Мері. Попри те, що Мері відповіла відмовою, у Лондоні підготовку до її весілля була в розпалі. За наказом Генріха Лондон асигнував королю гроші на придане принцеси, без утоми трудилися ювеліри, торговці, модистки. Тут, на відстані від впертої сестри, Генріх почувався впевнено, навіть був веселим. Він не сумнівався, що вдвох з королевою вони схилять її до шлюбу, запевняв в успіху справи французьких послів, навіть обговорював з ними час імовірного від'їзду принцеси на континент. Набирав почет. А вечорами, стомившися від усієї цієї метушні, він вирушав у Ессекс, у затишну садибу Ярихон, де проводив чудові, сповнені Чуттєвих насолод ночі зі своєю юною й такою поступливою бесі. Того дня, коли прийшов лист від королеви, він прибув у Гринвіч, у піднесеному настрої, навіть щось насвистував, ламаючи печатку на сувої але коли він розгорнув його і прочитав послання, обличчя його змінилося. Він почервонів до коренів волосся, а очі звузилися, перетворившися на блакитні щілинки. «Прокляття!» «У чому річ, Хел?» – запитав Брендон, не піднімаючи очей і продовжуючи бавитися з улюбленою борзою короля. «Ця мерзотниця продовжує впиратися. Тепер вона запевняє що швидше пострижеться у черниці, ніж стане французькою королевою. Присягаюся, світ ще не бачив такої дурепи. Але я буду не Генріх Тюдор, якщо не змушу її підкоритися». Він вийшов. Брендон чув, як його величність наказав розпочати збори для від'їзду в Річмонд. Чарльз сидів, дивлячися перед собою застиглим поглядом, зовсім не помічаючи собаки, який лестився до нього». Усі ці дні Брендон не знаходив собі місця. «Я не дурень, щоб ризикувати через неї кар'єрою», – вже вкотре говорив він собі. Але душа його щеміла. Йому знадобилася вся його воля, щоб приховати свою тривогу за Мері. Вона зробила те, чого він так боявся. Відмовила французькому королю. Немислимо. Він вважав це верхом нерозсудливості і в той же час неймовірно пишався нею, Пишався, що зміг розбудити в її серці таке почуття. Чарльз розумів, що якби не він, Мері Тюдор не пручалася б так за пекло. І хоча він жодного разу на людях не виказав співчуття принцесі, та, подумки, молився за неї. Цей безбожник і цинік не пропускав жодної служби, простоював на колінах довгі години, благаючи того, хто вищий за волю королів, зглянутися на цю дивну дівчину – котра наважилася кинути виклик цілому світу і врятувати її. «Наш Чарльз вирішив стати взірцем віруючого», – жартував король. Брендон нічого не відповідав, видавлюючи змучену посмішку, і був постійно насторожі. Він чув, як люди перешіптуються за його спиною, обмінюються багатозначними поглядами. Часом він навіть гнівався на мері, адже своєю непокорою вона повільно вбивала його. І водночас те почуття, що зародилося в ньому у відповідь на її зухвале кохання і звабливу красу, було таке солодке. Це здавалося поверненням у юність із усіма її безмежними поривами душі, з надзвичайною гостротою почуттів. Часом він немов сподомом дослухався до биття власного серця яке жило, дихало, даючи п'янку надію на те, що й у цьому світі можливе диво. Потім у суперечку із серцем вступав розум, і Брендон розумів, що повинен приборкати своє серце. Але не міг. Чарльз мимоволі почав переходити на бік Мері. Він натякав Генріху, що принцеса занадто дорога для Англії, щоб жертвувати нею заради старого діда, а часом і перешкоджав переговорам, сперечаючись через дрібниці. Тепер він навіть схилявся до підтримки тих, хто дотримувався проіспанської політики, шукаючи спосіб зробити неможливе — зірвати переговори. Він розумів, чим ризикує але продовжував вести цю небезпечну гру, навіть знаючи, що за кожним його кроком стежить останнім часом уважніше, ніж раніше. Його коханка Ненсі Керю, до якої він часом приходив, навіть попередила його. «Чарльз, я мовчу, що ти весь час називаєш мене іменем сестри короля, але ж увесь двір тільки говорить, що ти став коханцем її високості». А ти ще й сам підкидаєш теми для розмов.